وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته بسم الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه بعد اا كانت تحية يا تحيه المسجد كنا خلاف بين علماء كصيه وكان معنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال علي يا فلا يجلس حتى يصلي اذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس فلا يجلس حتى يصلي ركعتين حتى تكونيا موجه ونسجتني حسيكه mpaka aswali rakambili 2. Kwa hivyo kuna kauli hapo fadhaa yajlisa nahi imekataza mtu kukaa mpaka aswali ikatokea amri ya aswali Na waulema wengi kamaona katika masuala, eh masuala amri katika, katika ibada inakuwa ni wajibu mpaka ipatikane dalili ambayo kwamba itatoa wa katika wajibu iende katika sunna. Kwa hivyo wakoona kuna toko amri hapo na nahi. Nahi ambayo kwamba imekuja kumkataza sikae na amri mpaka swali raka mbili na imekuja katika baba ya ibada wakaona inachukuliwa katika ibada kuwa ni ni wajibu na madama dalili sahihi katika wajibu wakasema tahiyatul masjid ni wajib na wala mbaya kwa bwana rai ya tahiyatul masjid ni wajibu kisha wakasema pia dalili yao ambayo kwamba inathibitisha kuwa miongoni madaadili zao ambao ni nyingi aikuwa yui kule kwa kwa kwa, kwa, kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi alipokuwa na kutubu akaingia akaingia akaingia mtu akamtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aswali Asikai mpaka aswali raka 2 wakasema kwa mtume alikuwa kizunguzwa akisikiliza hutubu kusikiza hutuba ni wajibu na mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akamwaamurisha tahiyatu masjid na mtuma aweze kuzuia mtu kuacha wajibu aende kwa sunna kwa hivi kuonesha nini ni sunna na hii eh, masala imeshikwa na ahlu dhahiria pia Amba kwa sababu anaona ikitoka dalili wamechukua ambao wanashikamana na dalili dhahir kuwa hiyo ni wajib na kwa ametoa dalili zao na pia ifuatapo pia shakofemi na shaye kuuliza masuala kama hiyo na amma masuala wengi Imamu Nawawi na anaona kuwa, kuwa katika masuala kwa katika kauli zake ambayo nimesoma Imam Nawawi kwa tahiyatul masjid ni sunna biijma'il ulama ni sunna kwa ijmaa alulama yani ijmaa walomwengi wamevfikiana kuwa ni sunna sio wajibu na imamu na alikuwa akisema kuwa yeye anaona rai ya kuwa tahiyatul masjid ni wajib lakini yeye ametaraje ameona kwa dalili kwamba ndonesha ni sunna lakini mtu akiwa na uwezo wa kusimama kuswali tahiyatul masjid asikai. Kwa hivyo ameruja ameuliza ameshikamana na wale ambao kwamba anaona tahia masjid ni nini ni, ni sunna ilaamesema wale ambayo kwamba amechukua kuwa tahia masjid ni wajibu wasipingwe sababu wana dalili nyingi ambazo kwamba zina nguvu miongoni mwake dalila ambazo kwamba ikuja amr lil wujub amri katika ibada inakuja ni wajibu paka ipatikane dalili ambayo kwamba natoka kwa hivyo ana kundi hali katika kwale ulama wengi ambao kwa soma ijmaa kuwa ni sunna tahiyatul masjid ila mtu akipata nafasi sikai paka aswali sababu wala nana ra'y ikikua ikikama ikikua ni ni wajibu huyu mtu ana katika bila shaka watu rafiki anakuwa ana dhambi katika hiyo wallahu na katika masala wallahu aalam asalamu wa wa